Kaum muslimin dan muslimat di mana Alhamdulillah puji syukur hanya milik Allah Tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang penuh berkah ini yaumul jumuah sayyidul ayyam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan juga banyak berasal kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu SAW ikhwata'l-iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah kembali kita melanjutkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan berbagai prinsip agama yang diyakini oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kebenaran serta diberi pertolongan untuk mengikutinya. Para Bani Sarahihumullah, pembahasan yang terakhir yang telah kita jelaskan adalah akidah Ahlussunnah tentang sikap terhadap penguasa, pemimpin kaum muslimin. Yang kesimpulannya adalah mentaati mereka di dalam kebaikan sabar terhadap kezaliman mereka dan tidak melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan yang besar seperti demonstrasi atau kudeta atau menentang atau memprovokasi masyarakat untuk melawan penguasa atau melakukan berbagai aksi-aksi teror semua hal itu adalah sikap yang tercela. Dan termasuk kebaikan duni, tuh salusah besar dan itu diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian di antara sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa adalah mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, pertolongan untuk mereka ya, di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mereka amban. Ikhtholiman barse rahimakumullah. Kemudian, setelah Al Imam <coughs> Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan prinsip dasar tersebut, beliau menjelaskan prinsip yang lain di antara prinsip-prinsip ahli sunnah di dalam beragama, yaitu kewajiban untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti jamaah yang berpegang teguh dengan kebenaran jamaah yang taat dan mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW terutama mereka yang selalu bersatu bersama pemimpin mereka bersama kaum muslimin yang lainnya ini adalah salah satu prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah فقال الإمام أبو جافر الطحاوي رحمه الله ونتبئ السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا عالمه yang artinya itu kita ahli sunnah natabi'u sunnah mengikuti sunnah wal jamaah dan jamaah dan meninggalkan sikap ya, menyelisihi ini maksudnya menyelisihi jamaah menyelisihi kebenaran wal khilab dan perselisihan wal furqah dan perpecahan wa nuhibbu ahla al-adl wa al dan kita ahli sunnah mencintai orang-orang yang adil dan amanah wa nadbu ghayr ahla al-jaur wa al dan kita membenci orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang berkhianat wa naqulu dan kita mengatakan ahli sunnah Allahu a'lam Allah yang Maha mengetahui Allah yang mengetahui Fi mashtuba 'alaina ilmuhu dalam perkara-perkara yang tidak kita ketahui ilmunya. Ikhatul iman para pengemis rahimakumullah. Setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan kewajiban untuk mentaati penguasa, mentaati pemimpin dalam kebaikan. Dan jamaah kaum muslimin yang mereka telah berbayat telah memberikan janji setia untuk taat dalam kebaikan pada penguasa mereka dan mereka telah bersatu telah mereka sepakat ya untuk mentaati berikan baiat mentaati para pemimpin maka itulah jamaah kaum muslimin kemudian bila ternyata tidak ada pemimpin masing-masing dari manusia Ya, Berkelompok-kelompok mengikuti berbagai pemikiran dan pemahaman Yang mereka ikuti Berbagai pemikiran yang mereka yakini Berbagai kelompok yang mereka ya panatik dan berloyalitas kepadanya Masing-masing membanggakan pendapatnya, pemikirannya, ideologinya maka ahli sunnah wal jama'ah dalam kondisi yang seperti itu, mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan jama'ah. Ini merupakan prinsip yang selalu menyertai ya, kehidupan ahli sunnah wal jama'ah. Di mana saja, kapan saja, dan dalam seluruh perkara agama ikhutal iman para famisa rahimakumullah oleh kerana itu kata imam Abu jafar at-tahawi wa nattabi'u sunnata wal jamaah dan kita alis sunnah mengikuti sunnah dan jamaah tiada yang lain kita ikuti kecuali hanya sunnah dan jamaah ya tidak kelompok tertentu tidak lembaga tertentu tidak partai politik tertentu tidak berbagai organisasi yayasan tertentu ya itu semuanya sarana wasilah yang menjadi tempat kita berloyalitas yang menjadi tempat kita untuk kembali dalam menyelesaikan seluruh permasalahan dalam menentukan ya suatu pendapat dan sikap dalam mengatasi perkara urusan agama ini hanya kembali mengikuti sunnah dan berjamaah apa yang dimaksud dengan sunnah yeah. sunnah secara bahasanya adalah tariqah, jalan yeah. mencukup jalan yang baik atau yang jelek itu yeah. sunnah tariqah, yang ditempuh jalan yang diikuti Adapun yang dimaksud oleh Imam Abu Jafar al-Tahawidis al-sunnah itu adalah jalan Rasulullah Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Ya, jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilandasi di atas wahyu Al-Quran, Sunnah, itu hadis-hadis beliau, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, yang demikian itu mencakup seluruh perkara agama. Nah, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencakup akidah beliau, yang mencakup amalan beliau, ibadah, mencakup perkara akhlak. Dan termasuk dalam akhlak bermuamalah, berinteraksi pada sesama, kepada keluarga, sama pada manusia. Naam. Ini semua Dikategorikan ke dalam sunnah Nabi, iaitu jalan hidup, pedoman hidup beliau. Bagaimana beliau menerapkan syariat Islam ini di waktu beliau masih hidup bersama para sahabatnya. Jadi bukan sunnah yang dimaksud di sini, iaitu istilah sunnah di kalangan ukaha, iaitu lawan dari istilah al-wajib, ya. Atau hanya sekedar sunnah dalam artian, Iaitu merupakan landasan hukum dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam istilah ulama usul. Ya. Akan tetapi sunnah di sini mencakup ya, pedoman hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek agama yang landasannya ya perkataan beliau kemudian perbuatan beliau akhlak beliau dan seluruh hal, perihal dan ahwal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Alaihi SAW na ini sunnah ya. termasuk dalam hal ini adalah apa yang berkaitan dengan akid yang kita pelajari maka kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi ahli sunnah yang sesungguhnya ya ahli sunnah yang sesungguhnya kerana banyak sekarang menamakan ke ahli sunnah ahli sunnah tapi tak kala kita perhatikan sikap perilakunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. ya kita tidak hanya ingin sekedar ucapan tidak hanya sekedar pernyataan tapi yang lebih penting dari itu semua bukti dari pernyataan itu ya kalau akidahnya Bukan akidah Rasulullah Tanpa para sahabatnya Kalau amalannya bukan amalan Rasul dan para sahabatnya Akhlaknya Akhlaknya yang berberuk Bukan akhlak Rasulullah SAW Cara bermuamalah Bersikap Berinteraksi ya, Tidak meneladani Rasulullah SAW Lalu mengatakan Ahli Sunnah Ini jelas pernyataan yang bohong Pernyataan yang palsu Ya tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat di sisi Allah yang seperti itu. Ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nifaq. Boleh Yazubillah. As-Sunnah tariqatul Rasul. Ya. Maka di sini Imam Abu Ja'far, uh, Imam Ibnu Abil Iz yang mensyarah kitab Aqidah Tahawi, kita beliau. as-Sunnah tariqatul Rasul. Nah, sebagainya yang kita jelaskan tadi tarikatul rasul jalannya rasul jadi tarikah tidak ada tarikah di dunia ini berbagai tarikah tarikah yang ada yang bermunculan semuanya melalui sunnah yang akhirnya tarikatul rasul sallallahu alaihi sallam hanya satu ya dan sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran wa anna hadha sirati mustaqiman ya inilah jalanku sesungguhnya inilah yaitu Islam ini ya Agama Islam yang berlandaskan Wahyu, Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW itulah jalan Allah Syarati satu, ya yeah. tidak berbilang, hanya satu jalan. Yeah. Tidak ada toriqa toriqa yang lain, hanya satu jalan. Mustaqiman, lurus, fadtabiuh kata Allah, ikutilah. Itulah jalan Rasulullah SAW. Nah, jadi toriqa para Rasul Sallam yang mencakup Akidah beliau, ibadah beliau, akhlaknya dan seluruh real ahwal agama Islam ini. Nah, kemudian, wal jamaah. Apa yang maksud dengan jamaah? Apakah sekadar ada sebuah komunitas atau kelompok ya, berjamaah? Punya organisasi, punya lembaga Ya Punya sebuah ikatan Asosiasi dan sejenisnya Dan mereka itu jamaah Kerana mereka memiliki jumlah yang banyak Berkumpul Dalam satu kemaslahatan mereka ya, Apakah itu jamaah yang dimaksud? Lah, bukan itu yang dimaksud Al-jamaah Itu jamaahatul muslimin Siapa mereka? jamaah yang sesungguhnya diperintahkan di dalam Al-Qur'an itu diikuti dan diperintahkan oleh Rasul untuk diikuti. Alaikum bil jamaah. Yaitu para sahabat Nabi. Para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumil kiamah. Para sahabat Nabi satu jamaah yang pertama. Iya. Jamaatul muslimin yang pertama dan yang utama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muhajin wal ansar mereka dijamin masuk surga kemudian semua kaum muslimin yang mengikuti mereka mengikuti jejak mereka pola hidup mereka sampai yaumil qiyamah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzinattabauhum biihsan Kauh sabiqunal awalun yang pertama dan yang pemula. Artinya yang datang pertama sabiq wal awalun yang generasi pertama yang generasi terdahulu dan yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Ini jemaah yang pertama yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waladinat tabauhum biasa dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai kapan? ya milqiyamah ya. nah itu jamaah maka jamaah yang pertama bila kita mendapatkan istilah jamaah dalam syarih Islam ini jamaah kaum muslim maka yang pertama yang termaktu atau yang termasuk ke dalam istilah tersolah kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi itu para sahabat Nabi SAW kemudian mengikuti mereka berarti yang menjadi standar jamaah dan landasan jawab Allah kebenaran. Bit tiba el ihsan, pelanitabauh bihsan. Jadi sekiranya ada yang mengelompok, ada yang berjamaah yang ribuan jutaan mereka, ya. Lalu membuat sebuah komunitas kelompok berjamaah atau lembaga. Apa ke namaan jamaah? secara bahasa iya tapi susungi jamaah dalam Islam bukan itu maksud jika mereka mau berkelompok dalam suatu lembaga tersebut tidak mengikuti tuntunan nabi tidak mengikuti jalan para sahabat dengan baik dalam akidahnya dalam ibadahnya dalam akhlaknya mereka sungguh-sungguh bukan jamaah hal ini ya dipertegas oleh pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan hakikat al-jamaah Abdullah bin Masyur radiyallahu anhu menjelaskan dalam ya sebagian perkataannya al-jama'ah itu ma wafakal haq walau kunta wahdak jama'ah itu yang sesuai dengan kebenaran kendati anda sendirian itu jama'ah maka katakan takkan ahli sunnati wal jama'ah mereka yang selalu mengikuti pedoman hidup Nabi salallahu alaihi wasallam dan mereka yang selalu bersatu dalam mengikuti kebenaran tadi kendati jumlah mereka minoritas itulah al-sunnahul jamaah siapa jamaah yang pertama para sahabat Nabi SAW kemudian siapa lagi ya tabiin kemudian mengikuti mereka dengan baik dalam kebenaran sampai yuhmil kiamah ittiba' ummu huda wa khilafuhum dalal mengikuti para sahabat dan tabi'in mengikuti dalam kebaikan tadi adalah petunjuk dan menyelisih mereka adalah al-dolal kesesatan oleh kerana itu standar dari landasan jamaah itulah ittiba' mengikuti apa yang telah diikuti generasi pertama dan yang terbaik qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah Wahyakfirakum dzatubakallahu wa furrahim. Katakan Way Muhammad kepada mereka yang mengatakan kami cinta kepada Allah. Jika kalian mencintai Allah, fathabi'uni. Ikuti Rasul Shallallahu. Ikuti saya. Katakan pada umat Muhammad. Ya, jika mereka bapa mencintai Allah, ikuti saya. Yaitu Rasul Shallallahu. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah maha pengampun lagi maafnya yang. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Bukti kecintaan yang tulus dan juga menjelaskan kepada kita bahawa pertanda kecintaan ittibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itulah sesungguhnya bahawa ittibah Nabi mengikuti Nabi begitu sunnah adalah petunjuk dan menyelisihi beliau adalah kesesatan. Walaupun Subhanahu Wabarakatuh Rasul memperdama tabiyyan laun huda wajtabi' ghair as-sabil al-mu'minin. Walihimat tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masiira Kata Allah barang siapa yang menentang rasul ya menyelisihhi rasul membad di ma huda setelah ya datang petunjuk ya, dengan nyata kepadanya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman maka kata Allah nwalihimat tawalla kami palingkan dia kemana dia berpaling Kemudian di akhirat wanusli hijahan nama wasaat masyira kemasukkan jalan neraka jahanam dan itulah sejelek jelek tempat kembali ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mengikuti para sahabat Nabi wajib tak ada pilihan wajib dalam beragama mengikuti sahabat Nabi saw kerana mengikuti sahabat Nabi bukti ketaatan kepada Rasul dan mengikuti selain jalan mereka itu sebagai tanda Ya penyimpangan dari sunnah Nabi, penyimpangan dari atau kedurhakaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan barang siapa yang menyelisihi Rasul, ushakq, ya. menyelisihi, mendurhakai, menentang, itu semua masuk dalam ushakq. Ya Al Rasul, setelah datang apa? Petunjuk, datang kebenaran. sudah jelas semua, Al Quran, Hadis, ya semua telah jelas kebenaran tadi. Lalu dia tidak ikuti Rasul. Dia berpaling. Tapi dia mencari jalan selain jalan orang beriman, para sahabat, jalan mereka apa? Jalan mereka mengikuti Rasul. Apa ancamannya? Di dunia disesatkan oleh Allah. Dia dipalingkan oleh Allah ke mana saja dia ingin pergi. Dibiarkan oleh Allah. Ya, mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Pasti sesat dia. Di akhirat lebih dahsyat lagi neraka jahanam tempatnya karena kejahatan kesesatan bidah khurafat maksiat semuanya di neraka jahanam tempatnya tidak ada dalam surga kesesatan dalam surga maksiat semua kebaikan dalam surga adapun maksiat dosa kesesatan bidah pemikiran semua dikumpulkan dalam neraka naudzubillahi minzalik طيب jadi barang siapa yang mengikuti selain jalan orang beriman yang dimaksud di sini Bukan yang datang belakangan ini Ya Para sahabat Tabi'in Ba'ud tabi'in Kemudian setiap yang datang setelah mereka Sampai Yomul Qiyamah Yang mengikuti Jalan mereka Dalam akidahnya Ya <tuh> Dalam beribadah Dalam berakhlak Itu yang dengan, dengan Ya Pengikut salafus salih Itulah inti sesungguhnya dakwah Yang dekat dakwah As-salafiyyah Mengajak untuk Kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang tulus yang diajarkan Nabi, yang beliau wariskan pada sahabatnya, sahabat kepada generasi setelah mereka terus turun temurun, ya, bagaikan mata rantai yang tidak terputus. Nah, kemudian diantara firman Allah yang untuk selalu berjamaah mengikuti kebenaran adalah. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Qul atii Allah wa ati al Rasul. Wa la'n fa in tawallu fa al ma alayhi ma wa alaykum ma humiltum. Wa tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma'al Rasulal balagul mubin. Banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Makanya ya yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita sampaikan dan tidak bosan-bosannya kita menyampaikan wahai kaum muslimin siapapun anda dari golongan manapun anda apapun partai anda apapun kelompok anda lembaga dan orang sana mari kembali kepada sunnah Nabi mari kembali kepada sunnah Nabi jadikan hanya lembaga serahnya wasilah saja kalau itu sesuai dengan kebenaran kalau tidak ikuti sunnah jangan panatik jangan ya taklid, ya Kebenaran bukan dine dengan lembaga kita, kebenaran bukan dine dengan kelompok kita, kebenaran seandainya bukanlah komunitas tertentu, ya tidak kebenaran itu diukur dengan kalaulah kalau rasul, itulah yang sunnah, itulah yang jamaah. enam yang ini semangat ini yang harus kita terus pupuk dan kita sampaikan kepada umat. Kena ini yang akan menyelesaikan berbagai perbedaan berbagai ya uh, sikap, ya, kesombongan, keangkuhan. Ya. Sehingga muncul permusuhan di kalangan kaum Muslimin, sampai-sampai ya. ya, sebagian sebahagian ya, melarang orang untuk beribadah, menyampaikan ilmu. Ini sebabkan kenapa? karena telah keluar dari rel sunnah tadi. Maka dia membenci ajaran Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini hati-hati jamaah kaum Muslimin. Ya. Maka kata Allah, taatlah. Wahai Muhammad katakan kepada umatmu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, ya, tak mau taat berpaling, mari kembali kepada sunnah Nabi, mari ambil aqidah yang benar. Tak mau kalian berpaling, kata Allah, pakai tawadzlo, pakai nama Alaihi Mahumilah. Jika kalian berpaling, kewajiban Nabi hanya bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan beliau. Tugasnya menyampaikan. Waalaikum mahumil tuh dan kalian akan bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kalian. Kewajiban kalian apa? menerima, mendengar dan mentaati. Kujibar Rasul menyampaikan masing-masing akan bertanggungjawab. Ya, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya, balaght? Hal balaght?" Naam. "Wa madha ani hal balaght?" Apakah yang telah menyampaikan wahai Nabi? Naam. Kemudian Allah bertanya kepada umat manusia apa yang kalian perkenankan apa yang kalian terima dari seruan para nabi terdita oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala maka termasuk jawaban dari pertanyaan yang man nabi yuk itu ya ini anda akan bisa menjawab di akhirat tidak akan bisa di alam barza menjawab siapa nabimu kalau di dunia tidak memikuti sunnahnya tidak cukup mengatakan kami cinta Nabi Kemudian anda berbuat hal-hal yang bertentangan dengan sunnah beliau Berbuat bid'ah Tidak cukup mengatakan cinta Nabi Ketika anda melarang orang dari menyampaikan sunnah beliau menyampaikan tauhid akan bisa menjawab Persiapkan jawaban anda dengan mengamalkan sunnah beliau Ini perkara yang serius Tidak ada tawar menawar dalam hal ini Ingin selamat ikuti Rasulullah SAW. Ingin celaka, ya, silakan. Itu pilihan anda. Ya, <tuh> khutalmen <iman> para masyarhimakumullah. Hal ini kita sampaikan, ya, agar umat ini sadar bahawa Nabi itu datang mahu kebaikan. Kebaikan adalah mengikuti sunnah beliau Ada pun berbagai pemikiran, pemahaman, amalan, khurafat, beda aqidah dan macam-macam. Naozubillah min dzalik. Sebagaimana Nabi telah memprediksi hal itu akan muncul berbagai penyimpangan, penyelisihan, perbedaan, perpecahan, semua itu kata Nabi kulluha finnar illa wahidah. Cuali hanya satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana alayh al wa ashabi, apa yang aku ikuti ajang aku jalani, yang aku laksanakan pada hari ini dan para, dengan para sahabatku. Itulah as-sunnahul jamaah. Naam kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala wa, ta wa in tuti'uhu tahtadu ya jika kalian menta'atinya siapanya di sini, yaitu rasul kata ganti ini kembali kepada rasul wa in tuti'uhu jika kalian menta'ati rasul dan pasti menta'ati Allah tentunya karena barang siapa ta'at kepada rasul pasti ta'at kepada Allah mayuti' rasul fakat Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah Kenapa? tidak bisa-bisa dipisahkan kedua hal itu tahtadu pasti kalian mendapatkan hidayah apa itu hidayah? ya diberi petunjuk pada jalan kebaikan mengenal al-haq dan mengamalkannya itu yang sesungguhnya hidayah yang sempurna jadi barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah yang selalu di dalam setiap rakaatnya memohon kepada Allah ehdina surat al-mustaqim tidak cukup berdoa saja harus mengikuti jalan hidayah. Jalan hidayah apa? Satu-satunya jalan hidayah mengikuti Rasul saw. Kena semua sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah itu engkau keluar dari jalan Nabi saw. Satu hal yang yang aneh dan ajaib. Ya. Kita memohon hidayah, tapi tidak mengikuti jalan hidayah. Ini hal yang aneh di kehidupan manusia. Dia solat idin as mustaqim, mengucapkan idin as mustaqim. Tapi jalan hidayah yang sesungguhnya tidak ditempuh dia Mustahil seorang mendapatkan hidayah Kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW Mustahil mustahil. Kan kebenaran itu dari mana datangnya Petunjuk itu dari mana Dari Allah diturunkan kepada Nabi Naam Wa inna kalatahdi ila sirati mustaqim Kata Allah kepada Nabi Wahai Muhammad sungguh Sungguh yang kau memberikan dia menunjuki manusia perjalanan yang lurus ini kata Allah Subhanahu Wata'ala sungguh, ya. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka suatu ya hal yang uh, kita sampaikan di sini dengan segala keyakinan kepastian bahawa siapa yang menentang Rasul, tidak mengikuti petunjuk beliau, sunnah beliau tadi kita Imam Abu para tahawin dan tabi usunnah dan kita mengikuti sunnah. Nah barang siapa tidak mengikuti sunnah jalan nabi petunjuk beliau hidayah beliau maka niscaya akan sesat. Sesat ya dengan seluruh makna kesesatan tadi. Karena Allah mengatakan wa ut uti tuhtadu. Jika kalian mengikutinya, taat kepadanya pasti mendapat hidayah. Apa pemahamannya? Ya, kalau kalian tidak taat, pasti kalian sesat. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَغُ الْمُبِيْهِ Rasul itu kewajibannya menyampaikan. Itu tugas beliau. Ya الرَّسُولُ بَلِقْ مَا عُنْزِي لَا Itu kata Allah. Ya Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Nah, <tuh> kemudian, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ta ta ayat yang lain wa anna hadha siratun mustaqiman wa la tattabi'u subula battafarruq bikum an sabili dhalikum bihi la'allakum la tattaqun kata Allah ini jalanku yang lurus setelah diturunkan Al-Qur'an diturunkan ya uh, syariat Islam ini disempurnakan oleh Allah kemudian dipilih agama ini sebagai agama diridhoi oleh Allah kata Allah wa anna hadha siratun mustaqim ini jalanku yang lurus mustaqim Lurus, enggak berbelok-belok, diikuti sampai ke tujuan cepat, ya, ya, yeah. singkat, cepat perjalanannya sampai ke tujuan, ya, yeah. lurus, terang benderang, jelas semua rambu-rambunya ada. Nah, tapi kemudian kata Allah oleh kerana itu, ya ikuti jalan itu. Satu jalan saja, enggak ada Tory kotori yang lain. Satu jalan saja. Ya. Adapun kesesatan kebatilan banyak sekali jalannya. Makanya kata Allah, wala tetapi usubula, jangan ikuti subula, iaitu jalan-jalan yang ya, berbelok-belok, jalan-jalan yang bersimpang siur tadi. Jangan. Kenapa? Karena itu pasti. Akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Nih, kaum muslimin bersatu ini mengikuti kebenaran. Nanti datang pemikiran dari kanan, dari kiri, macam-macam. Ini menyeret ke kanan, ini eh, menyeret ke kiri. Nah, kira-kira yang berjalan di jalan yang lurus ini mengikuti yang di kiri kanan tadi, yang bersimpang siur, yang berbelok-belok tadi, ya. Atau yang dah menyimpang tadi masuk ke jalan jalur utama Biar jalannya cepat dan selamat Secara logika Ya, logika sehat Itu menyatakan Yang menyimpang tadi hayuk masuk Ya, ke jalan yang lurus Jangan yang di jalan yang lurus diajak untuk keluar Keliru Nah, itu cara persatuan yang benar Ya, yeah. itu cara untuk menyatukan kaum Muslimin. Ya, yeah. begitu kata Nabi SAW. Alaihikum Bissunati. Nah, dan Sunnah Verakulah Pak. Tapi kalau masing-masing membanggakan akidahnya, pemahamannya, tradisinya, budayanya, ya, yeah. apa yang akan kita harapkan dari pernyataan? Ya, yeah, mari kita bersatu, tapi masing-masing memberikan kemdapatnya pemikirannya nah pemikiran siapa yang diikuti pemahaman siapa yang harus di, dijadikan sebagai panduan akal siapa tidak akan mungkin tapi kalau kembali kepada Allah sunnah satu na'am ha. kata Allah zalikum wasakum bi itu yang diperintahkan oleh Allah yang diwasiatkan oleh Allah la'allakum tattaqun munadafi'in bertaqwa وقال سبحان ولا تكونوا ya yeah. Ini kal الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا البيانات ولاك لهم أذاب أليم. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih. Ya, setelah datang kebenaran, setelah datang ya baikinat penjelasan kepada mereka dan mereka itulah orang-orang yang bagi mereka azab yang pedih. Jadi ancaman di akhirat azab yang pedih. Jadi ternyata ya. Allah melarang untuk berpecah belah, untuk berselisih, ya. Dan ini dikatakan Imam Abu Ja'far Tahawi anjani kita tinggalkan menyelisih jamaah tadi. Kemudian khilaf perselisihan wal furqa perpecahan. Naam. Karena demikian itu tentu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ia ya, akan mendatangkan kehinaan bagi kaum muslimin. Mereka akan menjadi ya bulan-bulanan bagi musuh-musuh Islam. Itu yang kenyataan seperti itu Ya mereka jumlahnya banyak Tapi tidak ada kekuatannya Kerana banyaknya Itu hanya terlihat dari Kesingnya saja Tampilannya Tapi hati mereka bermusuhan Tasabuhum jami'an, Kalau mengira mereka itu Ya bersama bersatu Tapi ternyata hati mereka bercerai berai Kenapa? Yang menyebabkan bercerai berai Ya karena Masing-masing berbuat maksir dan dosa Ini yani berbuat didah ini dosa yang lain, ini ya bid'ah yang lain ya, kapan akan terjadi ketulusan cinta dalam hati kepada sama saudara yang lain bila masing-masing hanya memperjuangkan, ingin mempertahankan pendapat dia, tradisi dia, budaya dia ya, keyakinan dia, warisan para leluhurnya tidak mungkin ya, oleh kerana itu ikhutaliman sudah saatnya kita berpikir dengan jernih ya, dan mengedepankan akal yang sehat kalau kita ingin berjaya, kaum muslimin selamat, ya jalannya telah jelas. Ya, selama kaum muslimin tidak menyadari hal ini, ya tetap kemunduran akan terjadi. Bukan kemajuan di kalangan kaum muslimin, bukan kejayaan, hanya kita berkuar-kuar kembali kejayaan Islam begini dan seharusnya akan muncul orang punya Islam mujahid dan seharusnya perjuangan tapi kalau selama kita tidak berpegang Al-Quran dan Sunnah tidak kembali kepada Al-Quran dalam memahami agama yang benar ini akidahnya ibadahnya akhlaknya pada Sunnah Nabi SAW tapi lebih baik lebih suka sebagian membuat kelompok setiap daripada membuat kelompok-kelompok tertentu ya komunitas tertentu ya lembaga-lembaga tertentu kemudian perloyalitas fanatik ha? terhadap kelompok tersebut ya, itu adalah memecah belah umat Islam kemudian kata Allah SWT juga ternyata orang yang memecah belah agama tersebut, itu Nabi berlapasi dari mereka innaladzina farraqudina wa kanu syi'an lesta minhu syia'i, ya Rasul sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok kamu ya Muhammad bukan salah seorang dari kelompok mereka. Jadi Rasul berlepas sendiri Rasul hanya mengikuti al-haq. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ittabi' ma yuha Ikuti apa yang diwahyukan kepada kamu ya Muhammad. Wa la tattabi' hawaa um hawa nafsu mereka. Inna amruhum ila Perihal ahli mereka dikembalikan kepada Allah. Ya, sumayun bihim makanu ya'malun. Allah akan mengabarkan pada mereka ya perbuatan mereka di dunia. Apa kerjanya? Buat bid'ah kah? Ya, mencobla agama permasyarakat dan yang lainnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita untuk mengikuti jamaah, mengikuti sunnahnya Hadis yang insyaallah masyhur di kalangan jemaah muslimin, para pemirsa tentang hadis Rasul menyampaikan sebuah wasiat. Wasiat yang sangat ya berkesan sekali. Wasiat yang menyebabkan para sahabat menangis, ya. Lalu para sahabat minta wasiat, ya Rasulullah, hausinah wasiatkan kepada kami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam simak wahai para pemirsa simak wahai para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi ahbabur rasul yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mencintai Nabi yang mengaku ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam simak wasiat beliau untuk kita semua ya dengarkan dengan baik-baik dipahami dihayati dipahami kemudian diikuti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wasīkum bis-sam'i wat-ṭā'ah. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, umatku untuk selalu mendengar pemimpin dalam kebaikan. Wat-ṭā'ah <tos> dan menta'ati. Ya, mendengar dan taat dalam kebaikan. Fa ayyuman minkum fī shar ikhtilāfan kathīran baransyapa yang hidup di antara kalian kala itu akan melihat ikhtilafan kathir banyak perselisihan banyak perbedaan dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Pemikiran, pemahaman, ya, akidah, penyimpangan, ya. Ini. Fa'alikum bi sunnati maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Khalaf Rasulina, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhu nih Sahabat yang min bagi. Kena mereka yang telah mendapatkan rujuk wal huda petunjuk dan ilmu yang benar. Tama biha berpegang teguhlah dengan Sunnah tersebut. Wa adu bin Nawajin. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini sebagai ya uh, kinayah menjelaskan bagaimana ya seorang berpegang teguh dengan Sunnah. Kenaan tidak zaman seperti seorang memegang bara api. Nih. Bila dia lepaskan, hilang kemuliaan dia. Bila digenggam, terbakar. Akan mendapatkan berbagai resiko. Naam, sekarang ini kalau kita mengajak pada Tauhid, mengajak pada Sunnah, dibenci. Itulah diantara makna bukti kebenaran sabda Nabi Rasulullah. Naam, mengajak ke Tauhid mengajak rumah Allah mengamurkan masjid, dilarang adakah orang yang lebih zalim dari orang menghalang, melarang manusia berzikir dan mengajak pada kebenaran di rumah Allah tidak ada nah taib, kemudian wa'yakumma muhdathatil umur tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru dalam urusan apa urusan dunia, lah dalam urusan agama jadi terkadang kita baca masalah hal yang baru dalam urusan dalam oh, dan perkara din ini dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, silakan terus perbaharui, berekspresi, berinovasi, silakan dunia itu tempatnya. Itu tempatnya dunia anda berkreasi, berinovasi, terus melakukan penelitian, penemuan, ya berbagai riset untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia. karena dunia seperti itu. Tapi kalau agama Jangan coba-coba berkreasi dan berinovasi Anda Menentang Allah Siap menentang Allah dan Rasulnya silakan. Ya yeah. Yang ada dalam hal ini hanya ittiba, Mengikuti Ya yeah. Maka kata Nabi Wa Tinggalkan perkara-perkara yang baru Perkara yang bid'ah Dalam akidah Dalam ibadah Apapun Tidak ada yang baik dari bid'ah itu Karena kata Nabi Kulubi'atin tolalah Sungguh sangat batal Pernyataan ada bid'ah yang baik Subhanallah Nabi mengatakan bid'ah Dolalah ada mengatakan bid'ah hasanah Perkataan siapa yang kita terima? dia Atau Rasulullah SAW Taib kata Nabi Fa'inna kula bid'atim dolalah Setiap bid'ah itu sesat Bid'ah dalam perkara agama Dalam urusan dunia ya Baik Selama bermanfaat Ma'am Silakan Buat bid'ah dalam urusan dunia Silakan Kena bermanfaat, karena dunia belum sempurna. Terus, ya, manusia melakukan penelitian, penemuan, ya. Selainkan berkreasi. Tapi kalau dicampur urusan dunia dengan agama, kemudian dunia juga dia, uh, sebagaimana berkreasi di dunia, berinovasi di dunia, bertujua ingin di akhirat uh, dalam urusan akhirat, anda keliru, salah jalan. Kembali kepada kebaikan, kembali kepada petunjuk, ya, tinggalkan. Hawa nafsu, tinggalkan terisi budaya anda, kembali kepada Allah. Jika ingin selamat, jika ingin selamat, kalau tidak, ya silakan itu pilihan masing-masing. Nah, makanya kulubir atin dolala, setiapnya itu sesat. Dan sebagaimana kata Nabi SAW, umatnya akan terpecah belah ke dalam 73 puluh tiga. Nauzubillah Tapi ini bukti kebenaran, ya, sabda Nabi SAW. Nam betapa banyak terjadi pemikiran dan ini dalam urusan agama Karena mengikuti hawa nafsu maka kata Nabi semuanya celaka semuanya sisat kenapa finnar sebagian tak kalah mendengar hadis ini mengatakan, finnar di kami ahli neraka seolah dia memahami kalau si ahli neraka itu kafir enggak mesti pelaku ma'asyat, dia ya diazab di neraka pelaku bid'a, karena itu sisat, diazab di neraka Pemikiran yang sesat, ya, diazab neraka. Jika tidak memaafkan. Ada pun yang kafir, naam jelas tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya. Jadi, tidak ada masalah dengan redaksi hadis ini. Kata Nabi, kundudul alatin. Ya, uh, kuluha finna. Kenapa? Kerana mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, ya tempat di neraka. Di dalam surga, tempatnya iktibak. Istislam pasrah bersaripada Allah. Naam. Itu tempatnya Orang yang mengikuti jalan yang benar Berjalan di atas suratul mustaqim Mengikuti petunjuk Nabi Ya Allah berikan balasan untuk apa? Masuk surga Baik Kemudian <tuh ila huwahidah> Semua diri kecuali satu Itu jamaah Ini jama ah. yang tadi jamaah Kemudian Nabi SAW menjelaskan Jamaah itu ternyata Bukan sekedar orang berkelompok Tapi jama'ah yang pertama dimaksud Ma'an aliyumah wa'ashabi Orang yang Apa yang aku ikuti dan para sahabatku Ini Nabi, sabda Nabi Sabda Nabi yang mulia Sabda baginda Nabi SAW Ya, bahwa Yang Benar, yang selamat Itu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya Yang celaka mengikuti hawa nafsu nah yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya itulah yang jamaah maka kata Imam Abu Jafar Tahawi wa natabi'u sunnah wal jamaah maka kita mengikuti sunnah dan jamaah maka dinamakan ahli sunnah wal jamaah nah kata Abdullah bin Mas'ur radiyallahu anhu ya yeah. من كان مستنّا منكم فيستنّ بمن قتَمَت فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفِتنة أُلَائِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَعَمَقُهَا عِلْمًا وَأَقْلُهُمْ تَكْلُفَ أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا وَأَقْلُهُمْ تَكْلُفَ أُلَائِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِخْت Fārifu lāhum fadlāhum wa tāmāsaku bīsiyārim, fa innu makan alalhudul mastaqim. Ya kata Abdullah bin Mas'ud, Seorang Sahabat Nabi, kalau ya kata beliau kalau kita ingin mengikuti ikuti generasi yang telah meninggal orang yang telah meninggal, kerana hidup ini tidak aman fitnah, tidak aman dari kesesatan dan penyimpangan. Tapi kalau sahabat telah meninggal di atas husnul khatimah kebaikan maka itu aman. Ikuti mereka. Siapa mereka? Fānal khayyala tuan alaihi fitnah yang hidup ini tidak aman di fitnah jangan merasa aman tak bertahun-tahun sunnah merasa aman istiqomah tidak tidak bisa kena hati di tangan Allah ya. maka memohon istiqomah kepada Allah yang muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik tayyib siapa mereka itu sahabat Nabi SAW mereka yang umat yang terbaik hatinya yang tulus ilmunya yang dalam tidak ada ya sedikit pun sikap pemaksaan di dalam beragama ya apa yang mereka terima Nabi diamalkan enggak membuat mengada-ngada yang baru ya tatkaluh enggak ada seperti itu para sahabat Nabi kemudian kitab ulul nusud mereka kaum telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya menjadi sahabatnya dan memperjuangkan agamanya maka kenahlilah pelajarilah keutamaan mereka kemudian ikuti jalan mereka berpegang teguh ya sema kemampuan kalian ya berpegang teguh dengan akhlak mereka agama mereka sesungguhnya mereka itu berada di atas siratul mustaqim jelas apalagi yang ingin kita cari ya jika syariat Allah sunnah nabi enggak cukup bagi kita para pemirsa apakah cukup pemikiran manusia untuk kita silakan direnungi dan dijawab masing-masing, mudah-mudahan bermanfaat, demikian Wallahu'alam, na'am, wa sallallahu salam Muhammad wa alihi wa sallam na'am, syukur wa sallam, wa sallam, kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua bagaimana sikap al di dalam beragama, dan tadi telah dijelaskan, ya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan mengetahui bagaimana wal waljamaah dalam mengambil agamanya. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada yang ingin bertanya silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan terlebih dahulu di line telepon. Silakan di 021-823-65436. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa uh, ya, ya. di mana? Pak Darmawi di Jambi, Pak. Silakan, Pak Darmawi. Ini kami bertanya, yang pertama itu masalah oh, mayat, Pak. Kami ini kan ada tetangga. Ya. Ada tetangga meninggal dunia. Nah. Jadi malam malamnya itu dia bertubuh, Pak. Jadi bagaimana cara memandikannya, Pak? Oh, baik baik dalam keadaan meninggal, gitu ya? Ah iya. ya, ada ya meninggal ke dunia. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nol. Silakan set. Nol. Nah. Ya. Yeah. Terima kasih kepada Pak Darmawi di Jambe ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Dalam kondisi seperti itu, ya maka dia dimandikan, ya mandi junub sebagaimana di waktu tatkala dia hidup. Kalau dia setelah bertubuh ya junub, maka dia mandi bersuci. Ya, sebagaimana yang dilakukan jika seandainya dia itu masih hidup. Seperti itu nah, wallahu a'lam. Baik, kurang dan zakher dan Tentunya kami himbau kembali untuk anda para pemirsa teman-teman pendengar Pembahasan di sempatan pagi hari ini kita membahas mengenai kitab akidah Dan tentunya mohon dengan sangat untuk lebih memperdalam Agar tidak hilang juga materi yang telah dijelaskan tadi Selama kurang lebih eh, satu jam tidak hilang begitu saja Ya kami harap untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan silakan bagi Anda para pemirsa, turun pendengar yang ingin bertanya silakan di layanan telepon di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum Halo. Ya, belum terkoneksi. Ya, enam. Baik, Ustaz, kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Maraknya Cobaan yang menimpa Kaum muslimin di negeri ini terkhusus mana Beberapa kejadian baru ini Kajian-kajian Ahlus Sunnah Ada beberapa yang Ditolak atau dibubarkan Dan juga ada masjid yang dirusak oleh kaum kafirin Nah, bagaimana sikap kita sebagai ahlus sunnah dalam menyikapi hal ini Ustadz, agar kami tidak salah dalam bersikap dan tambah sekali komentar-komentar yang berada di media sosial nah, bagaimanakah sebenarnya sikap yang benar ketika kita menghadapi masalah seperti ini Ustadz? <tuh> ya. Baik. terima kasih atas pertanyaannya Ya, yeah. barakallahu fikum jami'an. Ya. Yeah. Sungguh hal yang sangat ya yeah, menyedihkan. Tatkala di negeri yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi nenya adalah ahli sunnah wal jamaah yang mereka orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang lembut dan sikap dan perilaku mereka Sungguh hal yang seperti terjadi Negeri yang mayoritas Muslim ini sungguh hal sangat menyedihkan kita Ya Terlebih lagi Di negara yang Kita mengenal ya Bineka Tunggal Ika Ya Itu asasnya Dan kebebasan di dalam Ya Menyampaikan Ya Ajaran Yang benar Ya Pertama yang berkaitan dengan sesama kaum Muslimin atau yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana orang kafir ya begitu berani, kok merusak ya, tempat ibadah. Baik ada pun yang berkaitan dengan ya apabila akhir-akhir ini dan ini terus sepertinya ya akan berkelanjutan, kena tidak tahu apa isunggunya motif dan juga tujuan. Ya, bahwa, ya, adanya berbagai perilaku dan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap, ya, kegiatan-kegiatan kegagaman yang itu bermanfaat bagi umat. Ya. Akan tetapi, sebelum saya menjelaskan bagaimana sikap kita, <coughs> kita pahami bahawa. Yakinlah setiap yang mengajak kepada kebaikan, setiap yang mengajak kepada Tauhid, kepada Sunnah yang kita jelaskan tadi, mencakup yaitu mengajak umat untuk kembali memahami agama yang ada yang mereka yakini kebenarannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kembali kepada Tauhid itu landasan utamanya membenarkan akidah mereka memberantas berbagai ritual-ritual ya, kesyirikan dan fenomena kesyirikan karena bertentangan dengan Tauhid mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi mengikuti jalan hidupnya dan menyelisih uh, dan meninggalkan berbagai penyimpangan yang berkaitan dengan sunnah beliau yang dikategorikan dengan semua perbuatan-perbuatan bid'ah maka yakinlah wahai al yakinlah setiap yang mengajak kepada hal itu pasti dimusuhi pasti dimusuhi itu dah sunnatullah Allah ingin mengangkat derajat mereka yang menyuruh pada kebaikan tadi pelajaran dalam sirah nabawiyah pelajaran dalam sirah nabawiyah yang harus kita ingat jangan kita lupa terutama para daiillah Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy sebagai seorang yang jujur amanah ya yeah. tidak ada kecacatannya sama sekali dikenal nasabnya dikenal kabilahnya dikenal akhlaknya jangan ditanya ya yeah. kebaikan tapi apa tapinya? Begitu Nabi saw menyuruh mereka, "Qululaa ilaha illallah" tuflihu. Wahai kaumku, katakan, "La ilaha illallah." apa itu la ilallah. Ucapan saja. Lah, main fa ucapan saja. Ucapkan olehkan la ilah dan amalkan. Tinggalkan peribadatan, peribadatan syirik-syirik peribadatan, peribadatan kepada syaitan Allah itu. Patung berhala tinggalkan semua menjadi hamba yang tulus kepada Allah Ikhlaskan ibadah kepada Allah, tinggalkan baik praktik-praktik kesyirikan, khurapat khurafat dan ketergantungan kepada selain Allah, makhluk dan azimat-azimat dan tradisi jahiliah tersebut. Tinggalkan. Qul la ilaha illallah tuflihu kata Nabi. Akliak akan beruntung selamat. Ya. Yeah. Apa kata mereka? Aj'al al-aliha ta ilahan wahidah, in hada Muhammad ini ingin menyuruh kita untuk meninggalkan ilah ila yang lain itu dan hanya menjadikan satu sembahan saja itu Allah wallahi aneh ini adah sya'un ujhab aneh ini Muhammad setelah itu baru berbagai ya, tudingan kepada Nabi katakanlah sahir tukang sihir syair, penyair gila apa lagi Sampai mereka ingin membunuh Nabi, dibaiqot, ya, bertahun-tahun dibaiqot, tiga tahun lebih dibaiqot, ya, belum ada apa-apanya, abah dilempari dengan batu, pergi ke Taibﷺ, ya, ingin menyelamatkan mereka dari neraka, tapi mereka memprovokasi. Anak-anak mereka dan budak-budak dan pelayannya melempari Nabi Alaihi Wasallam. Nah, itu yang biasa dalam dakwah ini. Maka, siapa yang menyeru kepada kebaikan, padahal hak pasti dimusuhi. Tapi kalau seorang menyeru bagaimana masyarakat senang tertawa ketiwi, sesuai dengan tradisi mereka yang tidak akan pernah dimusuhi dan itu yang diinginkan mereka tidak akan pernah ya maka wa'idu'at ilallah para da'i usbutu alal haq seolah teguh istiqamah atas kebenaran sampaikan dakwa dengan bijak lima lembut setelah kita sampaikan maka serahkan kepada Allah hasilnya nah, dan penolakan sekali diusir di masjid, kalaupun diusir masjid, masjid ada ke masjid lain. Kalaupun semua tidak ada kesempatan, masih banyak media yang bisa dilakukan. Ini kalau seandainya yang seperti itu terjadi. Tapi yang demikian, tidak perlu kita semakin memprovokasi perkara di media sosial berbagai ta'liqat, ta berbagai ya, komentar bagian seharusnya tak menyelesaikan masalah kalau negara kita negara hukum benar ini negara hukum, maka yang seperti itu apakah dibenarkan secara hukum? ya diserahkan mereka kepada kepada apa? aparat hukum ya seperti, Adapun seseorang membalas ketika itu di masjid di huru hara pemukulan Ya, maka Ali sunnah bukan orang yang seperti itu. Ya, karena sesungguhnya kita mengajak mereka kita sayang kepada mereka agar mereka selamat. Sebagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat ini sangat sayang. Ya. Oleh kerana itu, Ali sunnah bagaimana? Ya, ini bukan satu perkara yang pertama. Dak perjalanan sejarah dakwah Islamiah ini dari mulai Nabi sampai detik ini. Penuh dengan berbagai ujian, rintangan dan apa yang kita hadapi masih ringan, masih ringan. Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi? Maka al sunnah terus berdoa, doakan saudara kita dan bagi para doa jangan langsung menjustifikasi jika tidak tahu masalah. Sikap yang bijak para dai untuk mencari informasi yang benar. Berkomunikasi dengan mungkin dais yang mengalami yang seperti itu, bukan membuat berbagai pernyataan, komentar di media sosial yang dia tidak tahu bagaimana realita yang sesungguhnya. Kita doakan saudara di mana saja kaum muslimin. Para Allah, para ustaz yang mengajak pada kebaikan pada tauhid. Karena tidak lain kita inginkan dakwah datang kecuali ridha Allah agar umat ini selamat, agar manusia ini selamat. Dan berada atas tauhid itu tujuan kita. Maka dibutuhkan ahli sunnah untuk taqatul untuk tolong menolong, mendoakan kebaikan bagi saudara kita, ya kaum muslimin, para duat, doakan para guru kita, para asatulik kaum duat ahli sunnah agar mereka selamat berkekuatan menyampaikan sunnah ini, menyampaikan ilmu yang benar, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pun permusuhan ya tidak perlu dicari tidak perlu ya berkeinginan di mana tatkala seorang bila betul-betul mengajak pada tauhid ini pasti akan ada rintangan ya maka verse 6 kata Allah Subhanahu wa taala wasbir alama asabak nعم tatkala Luqman wasirkan Kepadaannya untuk mintakan Kepada kebaikan menjaga kemungkinan wasbir alama asabak sabar ya terhadap yang menimpa, apa yang menimpa kerana setiap yang mengajak kepada kebaikan pasti akan menghadapi rintangan yang seperti itu. Saya masih ingat ya pernyataan Imam Ibn Qayyim tatkala menye, menyebutkan sifat orang-orang ghuraba yang mereka itu sifatnya mereka itu adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah, ya, mengajak memperbaiki apa yang rusak di manusia. Mereka selalu baik lantas kebaikan, ya maka kata beliau di antara sifat mereka barang sifat yang ingin menjadi gorobat di zaman-zaman keterasingan ini adalah dia harus siap menerima berbagai cobaan dan rintangan, dia harus sabar nah sabar, ya, tidak perlu menghadapi kejahilan dengan kejahilan, tapi sampaikan perkata tersebut kepada mungkin para hakim hukum yang mudah-mudahan mereka diberi taufik untuk menyelesaikan masalah dan memberikan sebuah aturan yang bisa ya memberikan kesadaran kepada orang-orang yang buat kejahilan tersebut semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ya yang masih menentang tauhid menentang sunnah dan semoga Allah memberikan kesabaran pada duat ahli sunnah dan kaum muslimin sallallahu. Adapun yang terjadi ya barusan kita mendengar bagaimana di sebagian daerah ya kok masjid dihancurkan orang-orang ya, kafirin nah ini juga pertanyaan kita. Ada apa ini sesungguhnya? Bukankah negara ini bernegara tunggal ika? Apalagi toleransi di kaum Muslimin? Gak aman kaum Muslimin negeri mereka dan kaum Muslim mayoritas. Gak aman. Sampai tempat ibadah dihancurkan. Ya silakan aparat yang ya menindak mereka. Tapi tetap kita menjaga stabilitas dan keamanan. Oke lah, seandainya pun ya itu satu masih dihancurkan. Tapi kalau sempat terjadi mungkin pertumpahan darah dengan seperti itu bergejolak lagi apa yang akan merugi negara kita ini? Berapa banyak biaya untuk menyelesaikan hal seperti itu? Ya banyak permasalahan bangsa dan juga uh, umat ini untuk jadi ya, satukan. Oleh kerana itu kendati itu mungkin ya dari mereka non Islam yang melakukan, jelas mereka telah melanggar undang-undang negara ini dan menanggar semangat bineka tunggal ika tadi. Kena negara menjamin semua fasilitas ibadah dan itu ya aparat yang akan menindak mereka kita serahkan pada aparat ya silakan ditindak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku ya silakan undang-undang dan hukum itu ya tajam ke semua arah ya dan uh, jangan sampai ya dengan seperti itu muncul ya ini harus kita jaga jangan sampai jadi ya konflik yang akan menobang korban yang lainnya dan Bagaimanapun juga tetap kita harus sabar menghadapi kondisi seperti itu. Ya, kemudian hal yang lain, ya, kaum Muslimin harus makin ya menyadari bahawa apapun yang mereka lakukan ibadah dimana saja yang mereka ya kerjakan dan kebaikan apa yang mereka lakukan tidak akan sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita yakin pasti ada hikmah balik itu semua. Tapi yang jelas jangan main hakim sendiri. Itu pesan dari saya secara khusus. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Kena kalau main hakim sendiri itu akan malah fitnahnya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Lebih besar dari kerusakan sekadar mungkin bangunan yang diruntuhkan, yang dirobohkan. Nah ini yang harus kita jaga. Inilah sikap kita. Bukan kena lemah tapi kita bersikap menggunakan akal yang sehat mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ustaz, bukankah rumah Allah yang dihancurkan? Bukankah kita di atas kebenaran? Benar? Siapa yang meragukan? Kau muslimin, Allah mengatakan, "Wa antumul awlauna. Inna dinanullah Islam. Wa may yabtaghil Islam diinan falyuqbalan min kita tidak ragu. Tapi kita diuji oleh Allah untuk mengangkat derajat kita kita telah beribadah dan insyaallah pasti ada jalan yang terbaik untuk ya kaum Muslimin secara khusus negeri Sendera yang mayoritas ini dan untuk ya stabilitas dan keamanan negara ini secara umum. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa menjaga kita semua dan menyelamatkan kita dari berbagai makar dan menjaga secara khusus kepada duat al-sunnah yang banyak kepada kebenaran dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka saudara-saudara kita yang seiman yang belum mengenal sunnah ini dan bagi mereka juga yang orang kafirin, semoga mereka mendapatkan hidayah semoga ya mengenal kebenaran Islam ini dan memeluk Islam ini ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan rahmat dan kebenaran kepada kita semua menjaga pemimpin kita dan negara kesatuan ini semoga tidak terjadi ya konflik atau hal-hal yang akan mengganggu stabilitas dan ketenangan kita di dalam berubudiah, beribadah, beramal, berdakwah, mendapatkan pendidikan di negeri nusantara yang kita cintai ini. Demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallam nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astauhiruka wa atubu ilaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh